هُد سُورَسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَرْهَمَتْ لِي وَرَّهَمْ لِأَلَّهُمْ عَضِيلَةً أَلِفْ لَا أَمْرَى كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ قُصِّلَتْ مِنْ لَذُنْ حَكِيمٍ خبير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 Bu, ona görədir ki, Allah'tan başkasına ibadət etməyəsiniz. Həqiqətən, mən onun tərəfindən sizi xəbərdar edən və müjdəliyənəm. Və ən istəğfiru rəbbəkum, thumma təubu iləyih, yuməttiqkum mətəən həsənən ilə əcəlim məsəmmə. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ <كَبِير> diliyəsiniz, SONRA DA TÖVBƏ EDƏSİNİZ Kİ O SİZƏ MÜƏYYƏN OLUNMUŞ VAQTDA DA GÖZƏL GÜN GÜZARAN NƏSİB ETSİN VƏ HƏR FƏZİLET SAHİBİNƏ öz lütfündən versin. Əgər ondan üç çevirsəniz bilin ki, mən sizə üz verəcək əzəmətli günün əzabından qorxuram. Siz Allahın hüzuruna qayıdacaqsınız. O Hər şeyə qadirdir. Ələ innhum yathnun sudurhum li yastakhfū minhu ala hīna yastashūn thiyābahum ya'lamu mā yusirrūna wa Baxın. Onlar ürəklərindəki küfrü örtbasdır edirlər ki Allahdan gizlənsinlər. Doğrusu onlar libaslarına büründükdə belə Allah onların gizli saxladıqlarını da aşqara çıxartdıqlarını da bilir. Həqiqətən də o kökslərdə olanları bilir. Və mə min dəbbətin fil ərd illə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 يز و الذي خَلَقَ السمواتِ وَأَضض فيِي سَِّةِ أي فيِي سَِّةِ أيامِ وَكَانَ عشُوه على الم إ يَدَُكُم أيّكُم أَحْسَن عمل وَل إِن قُلتَ إِكُم م بعضُونَ مِن بعدمَووتلَ يقولًا الذيينَكَفَ Ləyəqûlən nəl-ləzînə kəfərəyən hədə illə sihrun mubin Hansınızın daha yaxşı əməl sahibi olduğunu sınamaq üçün ərşi su üzerindəyken göyleri və yeri altı gündə yaradan odur. Eğer sen, siz öləndən sonra dirileceksiniz desən, Şafir olanlar, bu açıq aydın bir sehirdir, diyərlər. وَلَئِنْ أَخْقَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلٰى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهِ أَلَى يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا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 Və lə Əgər insana özümüzdən bir mərhəmət tattırsak, sonra da ondan onu geri alsaq, o na ümid və nankər olar. وَلَئِنْ أذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ müsibətdən sonra ona firavanlıq daddırsa dəlalar məndən sovuşdu deyər və sevinib lovğalıb edir. İlləlləzîn səbrû və amilüssâlihâtu ulâikə Səbir edib yaxşı işlər görənlər istisnadır. Məhz onlar üçün bağışlanma və böyük bir mükafat vardır. فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا إِن يقولوا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 Qul fəətəu bi əşr-i suvarin mithlihə müftərayət və də'u men istətaətum min dünilləhi in kün tüm Yoksa onlar, mühəmməd onu özünden uydurdu deyiller. De ki, eğer doğru danışırsınızsa, Ona bənzər uydurulmuş on suredə siz gətirin və Allah'tan başqa kimi bacarırsınızsa köməyə çağırın. Fə ən ləm yəstəjibu ləkum fə əlamu ən nəmə unzilə bi ilm illəh və Əgər size cevab vermeseler, bilin ki o ancak Allah'ın elmiyle nazıl olmuştur. Və ondan başka ibadete layıq olan məbud yoktur. Siz müsəlman olacaksınız mı? Mə? Mən kâne yuridul həyətə ddunyə və zinətəhə, nüvaffi ileyhim ə'mələhum fīhə və hum la yubxasun. Kim dünya həyatını və onun bərbəzəyini istəyirsə, onlara əməllərinin əvəzini orada tam verərik, və onlar orada zərər çəkməzlər. Ələ-iqəl-ləzînə leysə ləhum fəl-əkhirəti illə nəar, və həbqə mə səna'u fəyhə və bəqilun mə kənu yəməlun.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 Ulaik yöminunun bih ve men yekfur bihi min al ahzabi fannar maw'idun fala takufi miryatan minhu innahu al haqq min rabbik walakinna akthara bir delile istinad eden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 Sənin Rəbbinlən gələn halkdır. Lakin, insanların çoxu buna inanmır. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَا أُولَئِ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ Ələ Allah'a qarşı yalan uyduran kəsdən daha zalım kim ola bilər? Onlar Rəbbinin huzuruna gətiriləcək və şahidlər bunlar Rəbbinə iftira yoxanlardır deyəcəklər. Allahım lanəti olsun zalımlara. اَلَّذِينَ يَصِدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ O kəslərə ki, insanları Allah yolundan saxdırır, onu əyri göstərməyə çalışır və ahirəti inkar edirlər. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudaa'athu lahumul adhab ma kanu yastati'una Onlar yeryüzünde yüzünde Allah'tan yaka kurtarabilmeyecekler Onların Allah'tan başqa himayədarları da yoktur. Onların əzabı qat-qat artırırlar. Çünki onlar hakkı eşidə bilmirdiler və görmürdüler. Onlar özlerini ziyana uğradarlar. Uydurduqları bütlər isə onlardan qeybə çəkilib gedər. La jarama annahum fil axiratihumul akhsarun. Şübhə yoxdur ki, axirətdə ən çox ziyana uğrayanlar da onlardır. Innal ladin amanu va amilussalihati wa, amilu wa akhbatu ila rabbihim. Ulaika Sözsüz ki iman gətirib salih əməllər edənlər və Rəbbinə boyun əyənlər cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Məthəlül fəriqəyni kəl-ə'ma vəl-əsəmmi Həl yəstəviyyəni məthələ, əfələ tədəkkərun Bu iki zümrənin halı, körlə kârın, görenlə eşidenin həlına benziyir. Onların hələ eyni olabilərmə? Meyər düşünüb, ibret almışsınız. Və ləqad ərsəlnə Nuhən ilə qəvmihə inni ləkum nəzirun mubīn Biz Nuhu öz xalqına elçi göndərdik. O dedi, Həqiqətən mən sizin üçün açıq aydın xəbərdar edən bir elçiyəm. Əllə <gülüyor> te'abudu illəllə أعطف عليكم عذاب يوم أليم الله دان باشقسنا اتمين من سزي يخاليجاك مشاكت gününün أزابından قرخرم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَهُمْ أَرَادِلُنَا بَادِيَ الرَّئِينَ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَادِبِينَ Onun qövmünün kafir zadegânları dedilər. Biz səni özümüz kimi sadəcə bir insan hesab edir və içimizdən ancaq düşüncəsiz olan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 Çor qaldığınız bir halda biz sizi ona inanmağa məcburmə edəcəyik. <Sessizlik> وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ Ey qövmüm! Mən buna görə sizdən var dövlət istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq Allaha aiddir. Mən iman gətirənləri qovan deyiləm. Çünki onlar Rəbbi ilə qarşılaşacaqlar. Lakin mən sizin cahil adamlar olduğunuzu görürəm. Və yə qəvmi mən yənsırni minəllahi intarəttühüm. Əfə la Ey gövmə əgər onları qovsam məni Allahdan kim qoruya bilər Məyyar düşünüb ibrət almırsınız Ola əqulu ləkum indi xəzainullah və la aəlamul geyb və la aəlamul وخيراء الله اعلم بما في انفسهم ki Allahın xezineleri menim yanimdadir Men qeybi de bilmiram Men size demirem ki men meleya Men sizin xor vaxtiginiz kestlere demirem ki Allah onlara asla xeyir vermeyecektir Onların canında nələr olduğunu Allah daha yaxşı bilir. Əkç təqdirdə sözsüz ki, mən zalımlardan olardım. Qalû yâ Nuhu qad cədəltəna fəəkzər təcidələna fəətina bimə təiduna in kuntə minə s-sadiqin. Onlar dedilər, ey Nur, sən bizimlə mübahisə etdin. Və mübahisəmizi də çox uzattın. Əgər doğru danışanlardansansa, bizə vəd etdiyin əzabı gətir. Qalə, innəmə yətikum bihilləhu inşəəə və mə əntum bi O dedi, onu istəsə ancaq Allah sizə gətirəcək və siz də ondan yaxaq ortara bilməyəcəksiniz. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون Eğer Allah sizi azdırmaq isteyirse men size nasihat vermek istesem bele nasihatim size fayda vermez o sizin rebbinizdir və ona da qaytarılacaqsınız. Əmmiyə qulu iftara qul if icrami, Yoxsa onlar Məhəmməd onu özündən uydurdu deyirlər. Eki e Əgər mən onu özümdən uydurmuşamsa Günahım özüma aiddir. Lakin mən sizin etdiyiniz günahlardan uzağam. Uhiya ila nuhin ennehu layu'mina min qawmik illa man qad ama fa la tabta Qövmündən daha əvvəl iman gətirənlər istisna olmaqla Artıq heç kəs iman gətirməyəcək. Elə isə onların etdikləri əməllərə görə kədərlənmə. Vasna'il kulka bi'yunina wa Gözlərimizin önündə və vəhimiz üzrə gəmini düzəlt. Zalim olanlardan ötürü mənə müraciət etmə. Şübhəsiz ki, onlar suda batırılacaqlar. Və o, gəmidə qərar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 Siz rüsvây edici azabın kime geleceğini ve daimi azabın kime üz vereceğini mütlək bileceksiniz. Hatta ithâ jâəə əmrünə ve fəarat-tən nūru qul min kullin zəvcayn Zəvcayn ifnayni və ahlaka illə mən səbq aləyhil qavlu və mən əmanh Və məmnə müəmmə illə qəlil. Nəhayət əmrimiz gəldiyi və təndir qaynayıb daşdığı zaman biz Nuh'a dedik. Heyvanların hər növündən bir cüt, barələrində söz keçmiş kəslər istisna olmaqla öz ailəni və bir də iman gətirənləri gəmiyə mindir. Lakin onunla birlikdə az adam iman gətirmişdi. Və qalərkəbū fīhā bismillāhi Nuh dedi. Cəmiyyəminə onun üzüb getməsi də dayanması da Allahın adı adıdır. Şübhəsiz ki, Rəbbim bağışlayandır rahimlidir ve hiye tecribihim fi ya bunayya kam ma'ana wa la taqum onları dağlar kimi dalgalar içerisinde apardığı zaman Nuh kənarda duran oğlunu səsliyib dedi, Oğlum, bizimlə birlikdə cəmiyəmin kafirlərdən olma. Qalə səavi ilə cəbəli yağsımuni minəlmə Qalələ əsiməl yəvmə min əmrilləhi min əmrilləhi illə mən Və hələ beynəhuməl məucu, fəkənə minəl-müğrəqin. O dedi, məni sudan qoruyacaq bir dağa sığınacaqam. Muh dedi, bugün Allahın rəhmətliklərindən başqa, heç kəs onun əmrindən qorunabilməz. Sonda dalga onları bir-birindən ayırdı və o, su da boğulanlardan oldu. Ya ile ya ardı belaimak ve ya sema oqli ve gıdıl ma. V gıdıl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 və Nuh Rəbbini çağırıb dedi: Ey Rəbbim, axı oğlum da mənim ailəmdəndir. Sənin vədin şübhəsiz ki, haqqdır. Sən hakimlərin ən hikmətlisisən. Qaala <gülüyor> ya Nuhu, innehu leyse min ahlike, innehu amalun ghayru salih. Fələ təsəlnə mə leysa laka bihī ilm, inni a'iduka en tekunə minəl cəhilin. Doğrusu bu, pis bir iştir. Elyse, bilmediğim bir şeyi məndən istəmə. Həqiqətəndə mən səna cahillerden olmamağı təvsiyə edirəm. Qala, Rabbi, inni əuðu bike ən əsəleke mələysəli bihī ilm, və illə təğfirləy və terhamnəyəkum. O dedi, ey Rəbbim, bilmədiyim bir şey səndən istəməkdən sənə sığınırım. Əgər məni bağışlamasan, mənə rəhm etmesən, ziyana uğrayanlardan olaram. Qiylə ya Nuhu, hıhbıq bəsələmin minnə və bərəkətin aləyikə və alə uməmin minn min وَاُمَمُنْ سَنُمَتِّعُهُمْ ذُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ Sonra deyildi. Ey Nur! Sənə və səninlə birlikdə olan ümmətlərə bizim bəxş etdiyimiz əminamanlıq və bərəkətlərlə cəmidən en. Özlərinə bir müddət güzaran verəcəyimiz, Sonra da öz tərəfimizdən ağrılı-acılı bir əzaba büçar edəcəyimiz ümmətlər də olacaqdır. TİLKƏ MİN ƏNBƏİL GƏYBİ NUHİHA İLƏYKƏ MƏ KÜNTƏ TƏĞLƏMUHA ANTƏ VƏ LA QAVMUKƏ MİN QABİL HƏZƏ QASBİR İNNƏL AQİBƏTƏ LİL MUTTƏQİN Bunlar sənə vəh ilə bildirdiyimiz qeyb xəbərlərindəndir. Bundan əvvəl onları nə sən, nə də sənin qövmün bilirdi. Səbr et, şübhəsiz ki, gözəl aqibət müttəqilərindir. وَإِلٰى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهِ غَيْرُهِ اِنْ اَنْتُمْ اِلٰى مُفْتَرُونَ Ad gövmüne de kardeşları hudu gönderdik. O dedi, Ey gövmüm! Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka mabudunuz yoktur. Siz ancak iftira yahırsınız. Ey government, mən bunun əvəzinə sizden heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq məni yaradandır. Məgər anlamırsınız? O, "Ey qavm, Rəbbinizdən bağışlanma diləyin, sonra Ona tövbə edin. O, göydən sizə yağış göndərir وَيَزِدِكُمْ قُوَّةً إِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوُوا Ey gövmüm, Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da ona tövbe edin ki, göyden size bolluca yağış yağdırsın ve gücünüzü daha da artırsın, günahkarcasına üst çevirmeyin. Qalu yə hudu mə bi beynətin və mə nəhnu bitəriki əlihətina ən qawlikə və mə Onlar dedilər, ey hud, sən bizə açıq aydın bir dəlil gətirmədin, biz də sənin sözünlə məbudlarımızı tərk edən deyilik, biz sənə inanmırıq. İn nə qul illə ətrak bəzd əlhatna bəsu qala inni əşhedullah və əşhedü əni bəriim mimma tüşrikun Biz ancaq onu deyə ki, bəzi məbuddlarımız səni bəlayə düşürür. O dedi Həqiqətən mən Allahı şahid çağırıram. Siz də şahid olun ki, mən sizin şərik qoştuqlarınızdan uzağam. ki duni jamian Ondan başqa tapındıqlarınızın hamısından uzağam. Hamlıqla mənə qarşı hiylə qurun. وَمَنَحَ هَجّ مُهْلَتَ تَبْغِي إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ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 Və istəxlif rabbi qovmən qeyrəkum və la zırrunəhu şeyə. İn rabbi ala kulli şeyin hafiiz. Əgər üst çevirsəniz, bilin ki mənə əmr olunması sizə çatdırdım. Rəbbim yerinizə başqa bir qovum gətirər və siz də ona heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Şübhəsiz ki, rəbbim Her şeyi hifz eder. Alamma jaa'a amruna najjaynahu Hudawa vallazina gəldikdə Hudu və onunla birlikdə iman gətirənləri öz mərhəmətimizlə xilas etdik və onları ağır bir əzabdan qurtardıq. Fatilka'd jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu Bu ad kövmi idi. Onlar Rəbbinin ayələrini inkar etdilər. Onun elçilərinə ası oldular və hər bir inatçıl təkəbbür sahibinin əmrinə uydular. və udu bu hədə dünyada Onları həm bu dünyada, həm də qiyamət günündə lənət təqib edəcəkdir. Həqiqətən, Ad qövmü öz Rəbbini inkar etdi. Məhv olsun Hudun qövmü Ad. Və ilə thəmudə əxahum salihə, qalə ya qəvmi əbudulləhə mələkum min iləhin qayruh, huvə ənşəəkum minəl ərd və istə'mərəkum fəyhə, فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي قَر۪يبٌ مُج۪يبٌ Semud gövmüne de kardeşları Salih'i gönderdik. O dedi, Ey gövmüm! Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ibadete layık olan məbudunuz yoktur. O sizi torpaktan yarattı. Ve sizi orada sakin etti. Eləyse, ondan bağışlanma diliyin. Sonra da ona tövbə edin. Şübhəsiz ki, Rəbbim yaxındır. Çağrışa cavab verəndir. Qalû yâ səlif qəd kün tə fīnə mərcuvən qəblə hədə ətən hənə ən ya'budu əbəunə Və innəna ləfî şəkkim min mə təd'unə Onlar dedilər, ey Salih, sən bundan əvvəl içərimizdə ümid edilən bir kimsəydin. Doğrudanmı atalarımızın ibadət etdiyinə ibadət etməyi bizə qadağan edirsən? Doğrusu, biz sənin bizləri dəvət etdiyin əqidə barəsində Şübhə doğuran şək içindir. Əlaya qavmi arəytum in kuntu ala baynatin min rabbi wa atani minhu rahmetan faman yansuruni min allah in asaytuhu fama Ey qavmüm bir deyin görək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 yoxsa sizi yaxın bir əzab yaxalayar. فَعَقَرُوهَا فَقَالَتْ مَتَّعْتُمْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ Onlar dəvənin Diz vətərini kəsdilər. Saleh dedi: Yurdunuzda 3 gündə kif eləyir. Bu Yalan olmayan bir vaaddır. Belem ma camruna najina salihan wallazina amanu ma'hu birahmetin minna birahmetin minna wa min khizi yawmi id in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 Və onlar öz evlərində üzü qoyulu düşüb qaldılar. Ke əlləm yəğnəv fihə əlā innə thəmūdən kəfrū Sanki orada heç yaşamamışdılar. Həqiqətən Səmud qövmu öz Rəbbini inkar etdi. Məhv olsun, Səmud qövmü. Və ləqəd cəət rüsuluna İbrahimə bil quşra qalusələmə, qalə sələmum fəmələb fəəncəə bi əjilin həniyib. Elçilərimiz İbrahimə müjdə gətirdilər və salam dedilər. O da salam dedi və dərhal gedib qızardılmış bir buzov gətirdi. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا İbrahim mələklərin yeməyə əl vurmadıqlarını gördükdə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 hər dar arxasında durmuşdur. O güldü. Biz onu İshakla onlardanca da Yaqubla müştələdik. O dedi. Vay halım Mən bir qca qarı bu ərində bir koca kişi olduğu halda doğa bilərəm mi? Doğrusu bu təəccüblü bir şeydir. Aə təcəbinəmin əmrllə Rahmmətullah Baəley məhləlbə İəəmidumməciə Onlar dedilər.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 İbrahimlə qorxu çəkildikdə və ona müjdə gəldikdə, Lutqöv mübarəsində bizimlə mübahisə etməyə başladı. İnnə İbrahimə ləxəlimun əvvəhum munib Həqiqətən İbrahim, həlim, Allaha çox yalvaran və ona üst tutan bir şəxsidir. Ya İbrahim, ağırdan bu. İnnehu kad rabbik ve innahum atîhim azâbun gayr mardud. dedilər: Ey İbrahim, bu mübahisələrdən alçaq. Çünki Rəbbinin əmri artıq gəlmishdir və onlara qarşısı alınmaz bir əzab gələcəkdir. Əlam məcəət ruslunalutan siibihim vədaqbihim darra vədaqbihim daru vəqala Elçilərimiz Lutun yanına gəldikdə onlara görə kədərləndi, ürəyi sıxıldı və bu çox çetim bir gündür dedi وَجَاهُوا قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَاُولَاءِ بَنَاتِيهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي Əleyse minkum reculur gövmü yürərək onun yanına gəldi onlar əvvəllər də yaramaz işlər görürdülər o dedi ey gövmüm bunlar mənim qızlarımdır onlar sizin üçün daha təmizdirlər Allahdan qorxun və qonaqlarımın yanında məni rüsvay etməyin məğer aranızda ağıllı bir kişi yoxdur Qalulə qəd əlimtə mələna fəy bənatikə min haqqin və inəkə lətə'ləmü mə nürid. Onlar dedilər, bilirsən ki, sənin qızlarına heç bir ehtiyacımız yoxdur. Nə istədiyimizi də yəqin ki, bilirsən. Qalə ləu ənəliyibiküm quvvətən əu əvi ilə rüknin şədid. O dedi, şaşk ki size çatan bir güvvəm olaydı, yaxud mühkem bir dayağa sökən idim. Qalû yâ Lûtu inna rüsülü <gülüyor> rabbike len yasilu ileyk faəsri biəhlike biqit'in minəl leyli və la yeltefit minkum ahadun illə amrəətək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 Qoy içinizdən heç kəs dönüb arxaya baxmasın. Çünki onların başına gelecek müsibət onun da başına gelecektir. Onların həlak olmaq vaxtı səhərdir. Məyər səhər yaxın deyilmi? Fələmmə jəəə əmruna jəalnə əliyəhə səfiləhə. Cəldən ali yaha Əmrimiz gəldikdə oranın altını üstünə çevirdik və odda bişmiş gil daşları ardıcıl olaraq onların üstünə yağdırdı Müsəvvəmətən əndə Rabbike və məhiyə minəl zəliminə bibağid O daşlara rəbbinin yanında işarə qoyulmuştur. Onlar zəlimlərdən da uzak değildir. Ve ilə mədiyənə əkhəhüm şü'aybə Qaale yə qavm əbudulləhə mə min iləhin gəyruh وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْم۪يزَانِ اِنِّي اَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَا اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُح۪يط Mədiyan gövmüne de kardeşları Şüeyb'i gönderdik. O dedi, Ey gövmüm! Allah'a ibadet edin.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 وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوُ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ Ey qövmüm! Ölçüyə və çəkiyə ədalətlə tam riayət edin. İnsanların mallarını əksiy verməyin və yeryüzündə fəsad yaymaqla pis işlər görmeyin. Baqiyetullahi xeyrül lekum in kuntum mu'minin bilin ki Allahın saxladığı nemətlər sizin üçün daha xeyirlidir. Mən sizin üstünüzdə gözətçi deyiləm Qalū yā Shuʿayb aṣalātuka taʾmuruka an natruk mā yaʿbudu ābāʾunā aw an nafʿal aw an nafʿal fī amwālinā mā Onlar dedilər Ey Şuayb Atalarımızın ibadət ettikləri məbudlardan, yaxud mallarımızı istədiyimiz kimi istifadə etməkdən vas keçməməyimizi sənə namazınmı əmr edir? Doğrudan da, sən gümşaq xasiyyətlisən, ağıllısan.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 وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بَعِيدٌ اي qoy mənimlə olan ixtilafınız nuh qövmünün yaxud hud qövmünün yaxud salih qövmünün başına gələnlərin eynisini sizin də başınıza gətirməsin lut qövmu da sizdən uzaq deyildi Və stəğfirū <Sanlıktad> rabbakum thummə təbū ilayh inna rabbī rəhīmun və Rəbbinizdən bağışlanma diləyin. Sonra ona tövbe edin. Həqiqətən rəbbim rəhmlidir, sevəndir, həm də seviləndir. Qalû yâ Şü'yibu <gülüyor> mâ nefqahu kefîran mimmâ teqûl Ve inna lana râke fînâ zayıfâ Ve ləulâ rəhtuke lərəcəmnâkə və mâ entə aleynâ Onlar dedilər Ey Şü'yib Dediklerinin çoxunu anlamırıq Biz seni aramızda zəyif görürük. Eğer qəbilən olmasaydı, seni taşkalaq ederdik. Sen bizim üçün heç de böyük bir adam değilsen. Qâla yâ qawm-i ərahtî e'əzzu aleykum minəllâhi vəttəxadtumuhu və râəkum zihriyyə. İnna rabbī bimə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 Söfə təəlləmun men yətīh əzāb yəxizih və men huw kəbibə və rəqibun inni məəkum rəqib. gələni edin. Mən də edəcəyəm. Rüşvə edici əzabın kimə gələcəyini və kimin yalançı olduğunu tezliklə biləcəksiniz. شفسك مند ki mən وَلَ جأَمرونَ نجَّين شبَ وََّذين آممَنُوا Əmrimiz gəldikdə Şüeybi və onunla birlikdə iman gətirənləri öz mərhəmətimizlə xilas etdik. Zulm edənlər isə qorxunç səs yaxaladı və onlar öz evlərində üzü qoyulu düşüb qaldılar. Kə əlləm yəğnəu ələ bu'dən limədiyənə kə məbə'idə Sanki orada heç yaşamamışdılar. Səmud qövmü məhv olduğu kimi, Mədiyən qövmü də məhv olsun. Və Biz Musanı möcüzələrimizlə və aydın bir dəlillə elçi göndərdik. İlâ Firavun və mələihi fittabəu əmrə Firavun və və onun əyanlarına, onlar isə Firunun əmrinə tabi oldular Halbuki Firunun əmri doğru yol göstərən əmr deyildi Yəqdumu qawməhü yəvməl qiyaməti fəəvrədəhumun nər və bi-səl virdül məvrud Firon qiyamət günü öz qövmünün qabağına düşüb, onları oda aparacaq, girecəkləri yer, nə pis yerdir. Və utbi'u fəhədihi ləgnətən və yəvməl qiyamət Dul Onları hem burada, hem de qiyamet gününde lənət təqib edəcəktir. Onlara verilen pay, ne pis paydır. Zəlikə min ənbəil qurāna qussuhu aleyk, minhə qaimun və Bu, sənə söylediğimiz məmləkətlər haqqında hekayətlərin bəzisidir. Onlardan izi qalanı da vardır, yerlə yeksan olanı da. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ اللَّتِي يَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ əlləzî yəduun min dûni rabbik və mə zādûhum ghayratat biz olara zulm etmedik, lakin onlar özləri özlərinə zulm etdilər rəbbinin əmri gəldikdə allahdan başqa çağırdıqları bütlər onları heç nədən qurtara bilmədilər bütlər onların ancaq tələfatını artırdı. Olan kəndəlikə əxzu rabbika izə əxzal qura və hi əlim şədid. Rəbb in haqsızlıq edən məmləkətləri yaxaladığı zaman belə yaxalayır. Onun yaxalaması Haqiqatan də üzücüdür, şiddətlidir. İnne fi zalika la ayatan limen khafa azab al-akhirah. Zalika yawmun majmu'un lahun nasu w zalika bunlarda axirat əzabından qorxanlar üçün bir ibrət vardır. Bu İnsanların bir yerə toplanacağı bir gündür. Bu həm də hamının şahid olacağı bir gündür. وَمَا نُأَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ Biz onu sadəcə müəyyən olunmuş vaxta dək təfirə salmışıq. يَوْمَ يَأْتِلَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ Və onlardan şaqir və sə səad. Qiyamət gəldiyi gün Allahın izni olmadan heç kəs danışa bilməz. Onlardan kimi bədbəxt, kimi də xoşbəxt olacaq. Əmməl şəqu və əmməlləzinin şaqufətin nar ləhum fiha zəfir və şəhīq. Qədəvəxlərə gəlincə onlar od içərisində qalacaqlar. Onlar orada bağıracaq və zarıyacaqlar. Xalidin fiha ma damat is-samawatu ardu illa ma sha'a rabbuk. İn Rəbbinin istədiyi istisna olmaqla Köylər və yer durduqca, onlar orada əbədi qalacaqlar. Həqiqətən, Rəbbin istədiyini edəndir. Və əmməl ləzənə suidu fəfil jənnəti xaridinə fiyhə mədəmətis səməvət Mədəmətis səməvət vəl ərdu illə məşə ərabbük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 Ala takfi miryatim mimma ya'buduha ula ma ya'budun illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa Onların neye ibadet ettiklerine şüphe etme Onlar da atalarının əvvəllər ibadət etdiyi kimi ibadət edirlər. Şübhəsiz ki, biz onların cəzasını əksiltmədən tam verəcəyik. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأَخْتُرِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مُرِيبِ Biz Musa'ya kitab verdik, lakin onun barəsində də ixtilaf düşdü. Əgər Rəbbin tərəfindən əzəldən bir söz olmasaydı, aralarında dərhal hökm verilərdi. Həqiqətən onlar Qur'anın barəsində də şübhə doğuran şək içindədilər. Wa inna kulla lamma İnnehu bima ya'maluna Şüphesiz ki Rəbbin onların hər birinə əməllərinin əvəzini tam verəcəkdir. Şüphesiz ki Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır. Bestaqim kəma umirtə və men təbe ma'ka və la təqəv. İNNEHÜ BİMƏ TEĞMELUNE BASİR Sene emredildiği kimi, sen de, seninle birlikte tövbe edenler de, doğru yolda olun. Həddi aşmayın. Çünki O, sizin ne ettiklerinizi görür. Vələ terkenun İləl-ləzînə gəlamu fətəməsəkumun nər və mə min dünilləhi min əvliyəə thumma lə tünsarun Zalimlara meyil etməyiniz, yoksa size o tokunar. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size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 pis əməlləri silib aparır. Bu yada salanlar üçün bir xatırlatmadır. Osbir də innalllaha la yudiyu et. Həqiqətən Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz.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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ Ölke əhalisi əməli salih olduğu bir halda, Rəbbin o ölkəni haqsız yerə məhv etməz. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّتًا وَاحِدًا Əgər Rəbbin istəsəydi, insanları vahid bir ümmət edərdi, amma onlar elə hey ixtilafdadılar. Əgər Rəbbin istəsəydi, insanları vahid bir ümmət edərdi, amma onlar elə hey ixtilafdadılar. O va lidalik xalqa hum və tammə kelmə rabbik lämlə an cehənnəm minəl cinneti vən nasi əcməin Yalnız Rəbbinin rəhmetdiyi şəxslərdən başqa Allah onları bunun üçün yarattı. Rəbbinin mən cəhənnəmi bütün günahkar cinlər və insanlarla dolduracağam sözü yerinə yetəcək. Kullənna qus Suəmin əmə i Ruul imən uəbbi tu bihi bu ədək Va c ənəfi hədihil xaqqua mə aydan tudi hər birini səə söyyrik ki. Bununla sənin ürəyini möhkəməndirək. Bu ayələrdə sə həqiqət, Müminlərə də öyüt, nəsihət və xatırlatma vəhy edilmişdir. və qul lilləzinin la yəminun aməlu ala makənatikum İman gətirməyənlərə de. Əlinizdən gələni edin. Biz də edəcəyik. və intəziru منتظرون گوزləyirik biz də gözləyirik və lillahi geybus-səmavəti vəl-ardı və iləyhi rəcəu l-əmru kulluhu Qöylərin və yerin qeybi Allaha məxsustur. Bütün işlər də O'na qayıtacaqdır. Elə isə yalnız O'na ibadəti və yalnız O'na təbəkkülü. Rəbbin nə etdiklərinizdən Həbersiz değildir.